varm snart du drömmer flyr mig i drömmen om våg flyr vind från natt strider vill inte vill och bli ro Not in Täller de su tor glans timmarnas lukt helig den friid gjort att hysar mitt i den virmlande. Str- God afton, mina damer och herrar, det lyssnas på ett program för kulturföreningen Javlarholm i Sverige Vakna. Och vi har 16 graders temperatur ute men nu är idag, de sista timmarna, nu var det regnat och varit lite, ganska blött och så. Och det det duger äng fortfarande, det fortsätter väl nu ett tag. Jag hoppas att det morse var riktigt fint och så soligt ute. Och så, Efter 2013 här gick då Pascal i lufttrycket också så att Det är ju relativt hyggligt i alla fall Jag ska öppna telefonväkter i här, jag har kört till klockan En timme här, så det är klockan sex idag så vi har ju lite tid Jag får ju spela och sånt för Gunnar vill ju inte att jag hör samrad Nord Materialet och det med Poplåtar och sånt Det, det är tråkigt det här, verkligen. Jag har mycket stort material, jag inte hunnit spela tidigare heller så att det finns ju Radio Luxemburg, Radio Nord och allt möjligt på det. Ja, nu kanske någon ringer redan, vi ska se, går en signal till. Hallå? Ja, hallå. Hej. Eleanor, hej. jag måste ställa in lite första bollitte. Ja, du ska sätta i, du ska vända på bandet eller? Nej, du ska stä ställas in i början. Det blir lite olika inställningar, men det verkar fungera programledningen. Idag. Ja, det går ut väldigt bra idag tycker jag Hur du när man lyssnar på det? Ja, det var lite bättre kontakt i Skärvar när det har regnat, kanske. Ja, Och det, det hörs bra hur du. Det går ut sändningen.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 Har de, vad heter du, jag, hör, jag har inte hört på lång tid, men har de kvar sitt program med Sverigedemokraterna där? Ja, det idag gick det senaste senast i inspelning. Jaha, är det, var det, är det, det var det. Ja, de genående. har spelat in, ingen... det ska gå det två veckor i allmänhet. Det ska väl gå imorgon och på torsdag igen och sen kommer de att spela in ett nytt här, antingen på slutet av veckan eller också i direktsändning på lördag. Ja, just det. Var det han Arnold då? dag? Ja, det var den här Långe tror jag han heter. Ja, Långe. Vad var han i Ja, han som sitter i, i riksdagen och allting. Så han burde ju kunna. Ja, just det. Han sitter ju i riksdagen. Långe. Ja. Han är ju riksdagsman och representerar Sverigedemokraterna där. Ja. Så att du har haft en... Då har du väldigt prominenta människor i din studie mellan Ja, och. fast de vågar tydligen skicka hit ännu fler riksdagsledare mot det. Det är tyvärr stolarna och det är de, de toalettstolen och det allt möjligt. Ja, de får inte vara så kräsna för jag menar i huvudsaken att sändningen går ut och sen hur de sitter. Det är, ja, det är klart. Men då passar det naturligtvis på. Jag måste ha radielänken som reserv. Det att det, Eh, taket ska vara så dåligt så inget jag gå upp och, och bederna är ju så när det har gått hål på det stället. Ja, då är det kris. Det, det... Ja, och så 200 000 är det ju en, en snickerifirma, de har ju lagt om en del tak på en del villor här. En som är byggd 1970, min är ännu äldre, det är sedan 1951. Oj då, ja. Det är, det, du kan inte få, tror du, något... Eh... Ja, det är problemet med lånen när jag ska betala tillbaka, så jag kommer inte upp ens i 100.000 per år. Du vet det måste man ligga på Sverabanken när jag sökte sist. Du skulle ju kunna göra en lösning som jag vet en bekant gjorde. Han hade en ett hus som var väldigt väldigt omständiga. Ja, reparationer och men han byggde sig En liten fregebo som man bodde i mellanåt. Ja, men den äh, går det inte att få in allt den här utrustningen i och det att värma upp den också och då fryser jag ju. Det första är fryser redan så hemskt på vintern här beroende på att den gjordes för för andra bänslen mycket äh, högre värmebärd, äh, koks eller kol eller olja. Den, men huset står ju på väldigt fast grund i alla fall. Då. Ja, fast den har delvis spruckit hela för de har ju igen när de har byggt nya och sånt där. Ja, ha, de, har, de har sprängt i trakten. Ja, just. Ja, jag tänkte på hör du, vart det. Ska, vart är sättningar i huset då? Ja, det står på, på, du vet, äh, berg. Men det är det vart vi vibrerade upp och ner tydligen och så gick sönder en del. Ja, du kunde jag ha krevt... Äh, ja jag försökt ju men det gick inte han var ju så tuff den där killen jag har ju kontakt med Wallenberg när du kommer att åka i Leipzig konkurs då. ja men du kunde vänta väntat till myndigheten och bett om göra en inspektion så sen kanske du kunde ha fått ut en ersättning Ja just det, men jag har ju inte förmågan, Mo låg sjuk här på den tiden och hade en avokat som skötter, han ville inte göra någonting. Han var bara för att det skulle sälja villan och flytta härifrån jämt. Ja, ja just det men du är det Men jag har ju envisats med jag skulle radiostationer i radiostation huset och det sa ju pappa redan, det var vissa förberedelser redan när han var här. Ja. Men Därför ju... gick det ganska bra att bygga om det här, du vet, när jag här. Ja, precis. Jo. Just det. Har du någon kontakt med, för övrigt, nu för tiden, med några radioamatörer då? Ja, det har jag ju, men nu får de att göra någonting när de kan betala större Har du någon kontakt med några uten, amerikanare nu för tiden? Ja, där går det ju alltid. Men jag kan ju inte resa dit när ambassaden säger måste finnas. En, minst en miljon. Nu vet, och anhöriga i USA så att de vill ha garantier för att det inte blir socialfall i USA. Nej, men jag tänkte på som radioamatör, har du någon kontakt med några amerikaner då? Ja, det har varit lite dåligt på senare tid beroende på problem med antenner också. Jaha, annars är det intressant om man kan få kontakt för det är ju en del... Trä är på ramlar ner som antennen i. Jag skulle vi resa en ordentlig mast där istället. Ja, ja det är mycket du som... Du har behöva hjälp med en hel del. Du vet, rostas upp här. Ja, jo, men eh, Å andra sidan sett så går ju sändningarna ut i alla fall och det, man kan ju inte klaga på... kvaliteten tycker jag idag. Nej, så länge ledningen är hel. Radiolänken gick ju bra i fyra år sedan. Började ju ja. med den också. Och sen, ja. eh, skulle vi börja tas ner och gå sig igenom antennen ordentligt. Du är väl en av vad ska jag säga som har mest rutin i närradion på 88 mega Den som har varit, varat och varit längst va? Ja, just det. <laughs> så När därför... jag började mina experiment gärna att år i bovets Ja. Därför har jag föreslagit att du ska tilldelas Sankt Eriksmedaljen. Ja, men det gör de inte. Jag fick ju en medalj för, eh, par, eh, för ett antal år sedan. Men eh, utan någon anonym med fin Aha. Att, vem kom Jaha, vet du inte vem du fick den utav? Nej, det, det framgick inte alls. ska vara anonymt, tyvärr. Jaha, det var någon beundrare förmodligen. För att du har ju gjort en kulturgärning som har... Sänt regelbundet Radio sen starten 79. Ja just det och det, det verkar som ni delade meningar. Det tycker jag inte alls om att det är gång en del. Du, du vet lovordar ju det hela. ska fortsätta med Radio Nord-projektet så det för all del. Men det kommer ju aldrig några pengar till dem i Villan i K-märk. Och då kan jag ju inte ändra någonting, färgsättning eller taket mycket. Är ditt hus k Ja, det kom ju papper från Stats museum om det. Ja. Men Jaha. de är ju aldrig... Man ska underhålla det, så sa de inte. Då kan... Bara att jag måste ja. hålla med till originalutförandet. Vänta, du skulle ju kunna vända dig och be dem om rådröm och råd. Att hur du ska kunna få... Eftersom att det är en kulturskatt att det är du märkt att du skulle kunna få... finansiella bidrag till er. Ja, det var ju det men tyvärr har ju närålden inga bidrag för sånt. Nej, men jag tycker det skulle finnas en institution du kan vända dig till. Du kan det, det första... var ju att utförandet till ja, exakt på huset, det på huset som original. Vänd det första hand till det, de som kulturen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 Uh, att förhandla för mig det hade det nog gjort att det för nog funnits fortfarande då hade det nog hänt en hel del under årens lopp. ja du, men du skulle i alla fall kunna, att andra, vi gick inte att prata kunna ner. göra en besvärskrivelse om att i och med att fastigheten är k-märkt så har du ekonomiska svårigheter med att underhålla den därför skulle du gärna se till att de kunde utveckla utsikterna för dig att få då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 var den här hemska avokaten som skötte min mors ekonomi, som jag jämt hade bråk med. Han tyckte också att det var radioidiotider jag höll på med. Och, och de tyckte ju Göteborg, jag hade där också. Eh, du vet att jag skulle flytta till Göteborg och bli något kyrkligt. Var de var ju stängt i det ja. och skatta av när det det och allting. Ja, de var ju väldigt konservativa, reaktionära typer. men. Jag tycker du i alla fall ska försöka få någon slags kommunikation med att du dessutom kan ju inte tillhandahålla själv din egen arbetskraft. Nej det är tråkigt. Du, du har ju muskeldystrofobi eh, va? Ja just så. det. Är, jag, jag, bara, jag märkte ju nu när jag ska. Jag kan ju knappt eh, lyfta grejerna i källaren när jag ska flytta dem. När jag ska försöka städa här och allt det. Det är ju helt emot vad ja. det tidigare än. tidigare. Men när... du vet grejen är den att jag... föreslog ju till dig tidigare i och med att du har radiofrekventa du har utsändningar och någon som skulle kunna vara till handa medhjälpare till dig det vore ju Kent i, i fisket ja men han, han musikenslagen. har inte den utbilden det, det, ja, jag Inne måste är... ha en radiotekniker eller musikenslagen kan... så skulle du kunna sköta radiotekniken. Och han skulle ju med sin muskelkraft kunna hjälpa dig mellanåt att flytta några kartonger. kartongen. Det är ju inte mer och mer än det, va? Nej, men om bara någon, någon gång erbjöd sig och, och inte att det ska vara en massa pengar, du vet, det kommer en reklambransch. Och... Men vänta då. Kent, han är ju idealist. Han, han är ju så mycket kunnig när det gäller musik. Va? Han är ju otroligt... Eh... begåvad på det området. Ja, men han, inte den eh, musik som jag tycker bäst Då kanske bäst skulle om. kunna få lite svensk musik emellanåt mera, och lite mera omväxlande musik. Ja, alltså. men jag tycker om det här som Radio Luxemburg körde för att inte tala om Radio Norden. De var ju underbara också. Ja, men jag menar det skulle kunna, han skulle kunna bredda lite sortimentet ta ha lite olika stilar. Och, så ja, här finns lite. det ju massor material men Gunnar är ju förbjudet med att spela upp den där materialet. Ja, det är ju tufft, men... Eh... Ja, och ändå det är det ett rättematerial som inte hunnits med spelar spela jag kan ju överleva det ännu mer. jag har ju kontakt med en storskivsamlare eh, som kan hitta det bästa. Kan oh. bara eh, ut vad låtarna heter och svåra namn ibland så kan, kan man ordna det. Och ibland så finns det ju eh, flera versioner av att... samma låt och vilken heter det. det Och jag har skickat kassetter och, och jag har hittat det rätta originalen som Radio Nord hade, Radio Luxemburg hade, den tyska stationen allt möjligt. Jo men det, grejen är den att när, om du spelar musik så där. –Presentera gärna och meddela vad det är låt, vet du. –Ja, men det är inte så lätt att spela in för honom. och det, det jag äh, menar. Skulle du –Han med, äh, kan skriva. ju där. Ja, det, har, när skriva på kassetter, där blev så smått så jag kan inte läsa för, med mina dåliga ögon. –Du brukar ju sätta på en skiva då och då, men du, ibland så säger du inte vad det var. –Nej, det beror på, på att det ligger på kassett. Det är en artist där och vad, ja, så det, Jag har ingen referens på det där. Nej, kringen. just det. Jag skulle ju köra det på dator egentligen. Det är just att jag inte har... skulle kunna vara... Ni skulle kunna bli en duo där. Någon som sköter musiken och, och konferenser. Ja. Och sen du sköter tekniken. Det skulle ja, bli fullt och bättre, vet du. Det inte finns föreningar... Det vet det och, och jag tycker du vet som kan eh, vara intresserad av ett sådant program här heller. Det blir ju ingenting. Det har ju gått så många år och, och, och sen när det blir bakslag som Gunnar inte gillar det man jo, gör. Och så du låter så pessimistisk. Så ja, man blir eh, ledsen till slut. Du är så pessimistisk. För att ja, för jag är, särskilt nu. Atlassan. Du har ju överlevt hur du i alla år med din station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 Ja, men nu de är de alla tusentals i Amerika som har egna radiostationer. Ja, de, ja, men i Sverige menar Hur många tror det vanliga medborgare som går till jobbet och inte... Ja, ja men det, engage, det beror ju på de här lagarna här som inte, inte, äh, ingen kan jobbet, ju tänka sig få tillstånd. Det är det där brott på. Ingen har äh, kunnat tänka sig få tillstånd. Och du vet ju ja. äh, hur besvärligt det är Radio Nord för dig är ju hans, det, det, det, hans nerver höll för dessa dumheter ja. som är råkar men för dig gör det du du som är radioman och radiotekniker och radioalkunnig eh, för dig är det ju, ju, ju rena julafton att få syssla med radion eftersom att du, är, du älskar ju radion ja det är ju det jag gjort hela ja. mitt liv Stämt det är det som håller din livsande att, att jag har en radiostation och pappa sa ju det att att äh, intresset kvar när ni är vuxen så ska vi se att han får det men det hade, pappa kom ju ingen vart han dog ju så tidigt och, och så var det dessa lagar också det var även där och inte ens filigt så de hade velat en radiostation han hade ju ansökt och försökt bara möjliga sett långt för radion Nord och allting när de var men det, det, det fick nej nej nej nej men så småningom men bör så började man inget. Radio gång, ja. en, när radion kom till Sverige när, då var det ju massor med radiostationer ja just men nej, de har ju sagts igen en efter en och det beror väl på att det var ett hot och dumhet nej det. men det blev ju ett radiomonopol va före det så var det ju På, på när radions barndom ja, är... Ja, det är ju helt här på 20-talet. Då var det privata, Men de fick ju skrota ner kändarna ja. och de bästa stationerna, kompis... för att jag pratade färdigt. Vi äh, höra... fick ja, ja. bara. Du vet, jag har en kompis vars farfar, han, han, han jobbade för ett, ett, ett kommersiellt bolag på den tiden, i, när det var så nytt, va, i Sverige. Ja. Och... han tridde sig som en fisk i vattnet där det var fantastiskt alltså roligt hade de ja, de, hade de, de tog upp alla slags ämnen på den där stationen de sände, de hade politik de hade idrott, sport va och de hade kulturdebatter och det var så fall rittan på lördagar, kvällarna, vet du och då satt folk och lyssna och till och med att han påstår att man kunde ringa från till en växeltelefonist Och sen via henne kom man till radiokillarna eh, då. Eh? Ja. Så kunde man önska sig musik och så vidare. Och, eh, ja det man... gick ju bra att koppla upp hör, redan på den tiden. Ja som visst, jag... visst. Så att det, det, i Sverige var fantastiskt mycket. Du hade ett otroligt utbud med privata radiostationer då. Ja just, men det, det skulle ju bli mana på. Det fick ju inte vara yttrandefrihet på det viset. Enda ingen pratats politik eller missbruk. så vad jag vet på den tiden, som problemet var väl huvudsakligen uh, att uh, <laughs> inga privata initiativ utan det måste vara statligt. De var ju, vet du, på den tiden inte så politiskt korrekta heller, vet du. Nej, men det, det tog de inte upp att var rädda om radio. Det... De inte på bråkade. <här> nu nu det tiden här. Ska vi låta några fler ringa, Hej så länge. Ja, då. Ja, nu är en öppen på jag och passa på att ringa nu. För jag har faktiskt till klockan sex så skulle Gunnar börja köra igång. Uh, han har uh, kört bara en halvtimme idag och det beror väl på tekniska problem också misstänker jag med internetet och allt Och där tar vi Jag väntar om det kommer något. Annars får vi fortsätta nästa i strax. Ja, jag tar en i Evertob. För jag kan inte komma något. Jag vet inte. Nu är det som vanligt i någon nya idrott. Eller sport på tv så att det finns inga. Jag tycker någon radioamatör skulle ju kunna. Och, och någon säger att det är konstigt att intresset för radio är så dåligt. Om det är internet som har tagit upp det, det, datorer och sånt. Eh, och, och jag är inte speciellt intresserad av att det, det radio är ett renodlat radio alltså. Och jag tycker det är fascinerande. Det är därför jag skulle vilja köra med en stark station utomlands för radiovågorna. man kan äh, ta vägen ut i rymden och äh, befinna sig långt i hundratals år eller <laughs> långt långt långt ut i rymden och allting. och kanske kan nå en äh, annan civilisation och höras där <laughs> du vet det är väldigt svårt att låta bli att tänka på just äh, och det är det, det är ju spännande äh, tycker jag men nu så tar låt Kom från blå Atlanten Från havets majestät Och mätte gula strömmen Som går ut från River Plate Där bakom skrov och På flodens södra strand Låg staden Bona Zaire Där vi nu gick i land Jag kan ej glömma staden Som ligger där i dyn Den luktar majs och hudar Och frönt i mörsparfum Som pampas i vinden blandar Med ofta feberträn Men kajerna är lagdär Med från bohusen Nu gällde det att dricka Att röka, spela kort Och även spela terming På denna fjärran å I minnet hör jag ännu hur tärningarna slår Och falla mellan borden där mörka flickor går Det var helt nära hamnen och krogen ultramar Jag mötte där en timmerman som efter seglat bort Han knogade som stalkning på stadens dröm. Han var en öddevallare, sier Johansson Men Johansson blev uppsagt och pengarna tog slut Då sa han fritt och följ mig, vi far på Pampas ut I stans i alla posta, dit var det han gick Och där på femte dagen som jobb vi fick Men kvinnan som är användbar till många ändamål Hon frestar ofta ynglingen långt mer än han tror Värdinnans kammarjungfru hon ber mig stiga in i rummet Där hon bodde och spelade mandolin.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 Men nu när jag festar syns rådna lätt ibland Då sprang min vän emellan och ropte attention Och kniven mitt i hjärtat fick jag Georg Ja, jag tänkte på det här om Boeslän och stenhuggeriet som förekom där. Det, det minns det var höga utav uthuggna gatstenar som de hade... Stor behovet av förr tiden men låg kvar mycket där som tydligen aldrig kom till användning och allting sånt. Det syns att jag aldrig kan resa till Boeslä nu att jag inte det huset där längre. Eh, för vi var tvungna att sälja det när pappa dog och, och ekonomin var ju dålig. Det är öppet för 81 210 eller och ska radion på. Uh, passa på nu, borde det vara inne nu, det, det regnväder ser man väl inte ute i precis i onödan. Jag vet inte om det är någonting på tv nu som tittas på och sånt. Och uh, man skulle ha lite mer att spela här utan man visste ju att uh, Gunnar inte reagerar negativt på det. Jag skulle ha någon annan typ av station. Och så vidare och göra nattställningar och någon eh, bra eh, kille här också som kan spela och sjunga och allting. Det, det vet så mycket. Det har något musikinstrument, som synt eller gammal hammondorg eller, eller någonting här i studion. Och, och lite roliga grejer. Men skulle ju kunna göra så mycket man såg. Ja. Mycket Radio Nord kunde komma eh, och sånt. Man skulle kunna göra mycket här. Och man utnyttjar allt rätt och kompletterar det med lite eh, andra möjligheter framför framförallt också så att det kan du sända på någon no, no, no annan station också. Eh, på mellanbåg eller någonting så det blir lite större och så vidare. Och så. 81 21 000, det är alltså det vanliga telefonnämnden ska radion på. Jag väntar om det någon som ringer. Annars får vi ta en över Tobin snart. till och kanske gå över till den andra skivan som har är i godkänts av honom också. Eh, kanske, men den har vi kört förut så mycket. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta fram, eh, om jag inte kan använda det här. Nu har jag gjort, eh, har ett stort, fint material eh, på band, men eh, det, det gillar studien inte. Det konstigt, jag lyssnar ju vilka eh, bra låtar det var för ett år sedan när jag använde det materialet. Så det gick ju så bra, allting och så. Det var inga klagomål på det. Men eh, jag vill inte eh, ha sånt där som är politiskt. Och, och det är hemskt det här. Det här landet det blir ju snart en invasion i. Man skulle behöva flytta utav säkerhetsskäl, det verkar ju nästan... Allt det här bråket som uppstår när de väljar upp bilar och sånt hörde man ju aldrig talas om förr. För det var det enstaka fall bara frågan om kortslutning eller någonting på bilbatteriet eller något annat. Som orsakar det, men nu är det är nu så att de ser till med sånt elände för folk och sånt. Ja, det, det är bara. Jag har tydligt slärt en låt till. För det verkar inte komma något här. Jag intresserades av någon borde ju kunna finna. som intresserades av det här med radiosändningar. Men jag vet ju inte hur mycket skit här pratas på, då, eh, på, på internet eller... Det, det, det, inte vidare bra tycker jag. Det är konstigt att folk kan hålla på och sända på internet eller utan att det fodras någon licens eller någonting. Eh, all, alltid det var så stängt just när det gäller radion. Eh, så fort du är minsta lilla sändare då skulle vara licenser och... Och en massa provtagningar och vad folk kan, men däremot får de gå ut till och med som helst på internet med dator, det är konstigt. Och även sända bilder, det vet jag ju när jag sett själv att du är olämpliga saker tycker de sände ibland tjejer som vekar ut sig och allt möjligt sånt. Men hade fått vissa adresser som som det hjälpt mig, ungdomar för på skoj och allt möjligt. Jag kopplade in den med ett telemodem och det fanns ett, ett, ett, ett telefonnummer som man kunde ringa upp och komma in på internet. Och så hade jag fått vissa adresser som jag slog in. Och när välkom väl kom fram, det var upptaget så väldigt mycket det numret, men när jag väl gick att komma fram så såg jag ju vilka var jag inte speciellt intresserad av det. När vi har spelat är över. Ta en kort paus. Inga annat, det kostar för mycket På våran tomt har vi nu så mycket bär Och fullt med ungar har fåglarna där Fönn så varm och jag badar varje O jag hoppar i utan att bli rädd För nu simmar jag så bra Vi har så fint Nu i vårat lilla sjuk Och en liten gran har vi också sett Den som vi ska ha till jul Detta har jag Skrivit nästan bara sen Och jag börja i skolan till hösten Pappa kom hem Jag vet något som du får Nu slutar brevet från din eld. dag Ja, vi får se om det blir någon Radio Nord, Revive eller någon lyssnare som vet någonting om det kommer att bli något den här sommaren eller om det var sista förra året. Eh, för, för, för i så fall borde det ju sändas eh, här i den här radion en del. Så det är för mycket material finns där jag skulle kunna sätta ihop mer också om man bara visste att det fanns intresse för det. Och var försiktig om det blir åskväder och kopplade ur det. Där tog telefoner, allt. Särskilt om man är ute på landet, luftledningar och sånt som blir utsatta för överspänningar. Det är så lätt att någonting går sönder då. Det är onödigt tycker jag. Man kan koppla ur både ur väggen och se till i så fall om det blir åska. För det är därför det kan uppstå överspänningar mellan delenätet och Eh, väggen där det apparater som är både anslutna via ett modem eller någonting. Det är ett eller en telefonsvarare eller en fax och liknande apparater. Och elnätet, det, för elnätet har ju nolledning som är jordad och det gör att åskespänningar söker sig till jord eh, genom apparaten då, från telenätet så. Och, och det är en ledning och då går apparaten för det sönder tyvärr. Så att, var försiktig med det. Det är öppet här på 8121.0 och det ska radion på i Kossy. Så att någon skulle kunna lyssna nu tycker jag. Men jag vet inte om det är något det är på tv än. Nu igen och det för att sport egentligen inte att jag har ingen programtidning heller tillgänglig här så jag vet inte, jag tänker inte ser det. Ja vi får ta en evertob till. Ja, kort paus.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 Låt rådjuren löpa Låt sista elven som brusar i vår natur brusar allt mellan gällar och grön och fyr Kalla den marken eller himla jorden om du vill Jorden vi ärvde och Lunden den gröna bild Och blåsippor och lindblommor och kamomill Låt dem få leva De är ljus arnas alla jord så törnen flyga låt rådjuren lepa låt sista elven som bruser i vår natur bruser i em mellan gällar och bran och fur alla den ängla marken eller hinla om du vill jorden Järvdöd och Lunden den gröna Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill Låt dem få de är Fram till 1925 var radio ganska fri i alla fall. Det fanns många privata radiostationer, som vi ännu <laughs> <laughs> och så. Du vet, utan tekniker och uh, hallåmän och allting uh, men det har varit ju slut i och med att det blir monopol uh, Du vet det svenska radioblaget uh, som hade radiola, radioapparaterna hade även uh, provsändningar på tidigt stadium med radio radiotjänst och allting uh, det, det var ju verkligen spännande för många och det gick ju an det ganska enkla radioapparater var ju Kristallmottagare med hörlurar och en antenn och jordledning eh, som folk hade. Eh, och kristallmottagare gick och få för några tider. Eh, det var billigt det där eh, också. Det var spännande för många att lyssna eh, på musik och sånt. Så och spelades gamofonskivor i radion på den tiden. och, och Det förekom en olika former av nyheter, även begränsad omfattning och allting. Men de stoppades ju tyvärr alla radiostationer privata utöver över landet. De bästa sändarna fick sända Riksprogrammet och fick in det över en telefonledning också in till sändaren. Och de andra fick ju skruta ner sitt tillblandet Det var ju sörjligt verkligen. De fick inte ha rundradiosändare. Det gick ju inte så få tillstånd. Men däremot i Amerika så började det tidigt och de fortsatte ju att sända många privata stationer och bli bättre och bättre. Jag vet, det fanns ju mycket inställningar från sånt och, också och sådant och, och det verkligen och. Det finns radiostationer eh, som har varit igång som kan återupprättas i Amerika, som har inte inträffat på den som har, amatörerna har haft och det sålts, eh, och så vidare och det, det, det är fina grejer verkligen som man... Mellanvågssändare och FN-sändare och allt som finns. För att tala om privata tv-sändare. <laughs> det är sådana experiment experimenter också som jag har gjort. I, i, i begänsad omfattning med en tv-sändare en gång på 70-talet. Och, och det gick faktiskt jag, igång men det problemet var pengar där. Om man skulle få det riktigt så jag tänkte jag på det radio först första hand som gäller. Och så. -00. Passa på passagering nu innan eh, jag lägger av här. Eh, det, det, det blir för klockan sex kommer det ju Gunnar tillbaka. Det är snart bara kvarts kvar nu. Eh, sen det tar en vecka igen. Jag antar att jag kommer igång nästa lördag på någon tid. Eh, det är bara att alternera just tidvis ibland tidvis klockan sex och ibland för eh, klockan fem. Så vi får se vad så hur det kommer att bli i fortsättningen. och 81.3.00 ska radion på, det är, det är hela tiden det är tyst, jag väntar någon minut till annars får vi hitta på någon mer låt att spela eller, eller också får vi ta och byta en skivan till, till den andra, vi hade sig först också, ja jag startade en låt till. Vi mötte ett skepp i den svälkande morgon där vi jongade mot röda havet upp. En förriggaret var och dess namn var Taifun som nu seglar från Ostindien till god hav. Vi fick ända ifrån baken ledare i mitt skepp över fjärde styrman entrar upp på den. I röstet står en svensk sjövand som jag nu återser Fritjof Andersson, min gamle barndomsvän Jag blev hörd upp i Kina, jag blev rånad i Shanghai Jag har suttit tog ut i pann Men jag gifte mig med dottern till mördaren Fovaj Sade Fritjof, det är hemskt men det Kinesiska ställd kom jag sen till Singapore Utan pass och pengar står jag på torg När en man i gullgan låner plötsligt fram emot mig går Sveriges konsulkapten Fredrik Adelborg Jag blev klädd i vita kläder och jag fick låna tio pund Jag fick pass med Sveriges vapen och porträtt Månsulinnan bjöd på te och jam och pratade en stund om vad det sötaste jag till hade sett. Ja, så tog jag en steenbåt och mönstrade på deck och i sian fick vi lasta vilda djur. Tigran, lejon, elefanter som de såld till Hagenbeck som du var i tors i hamn och Den där resan var väst ut av alla det är sant Sydom gick vi in i en cyklon. Ut ur buren svete lejon och ryckte på en elefant Brådet blandades med storm och väljord Hagen Herr som bud, och lejonet ju upp Och en gorilla klättrade ner i vår maskin För att maskinisten slog om fram och bak och stopp tills jag sköt henne med skepparen Skarbin. Det var genvan i mig, just junglarna min vän snart var bara jag och elefanten kvar När osyklonen gick då fick vi ens i vestmonsun igen och drev i land vi kammar in från alla var. För att i styr man går från bod, Ja men fritt jag fyller fanten Vem fick den? När vi träffas nästa gång Ska jag besvara dina ord Vi ska segla nu och sätta kurs igen Och i brassare förfyllning Och börjar är sin gång Och tillbaka till vår skruta rådde vi Och där gick hon i månsunen jag hörde nera sång Rolling home, rolling home across the sea. Men jag räknade alla segel, jag räknade om igen I från flying jet till röjlar och messar Det var sommar 22, lita segel som det gick På den glittrande blåa ocean Ja, den där Sivan spelades mycket på 40-talet. Det kommer jag ihåg. Det var rätt spännande. När hörde den med Evertop på det på den tiden, det minns jag verkligen. och eh, jag satt och lyssnade på min Starrmottakare när jag var liten med ölljurar och det gick riktigt bra det var en sändare i spånga på den tiden som eh, hade Riksradion och sände från radiotjänst på Kungsgatan 8. men passa på nu att ringa eh, innan klockan blir sex, nu har vi väl bara 10-11 minuter kvar här, tiden går fort eh, och så eh, du vet, jag tycker Någon ska vi kunna komma ihåg, men det, det är ju rätt länge sedan 40-talet nu i det här laget. Och, och det hörde sig att skivan var rätt gammal, men den går att borsta upp som åtta skivor. Ganska mycket att den på en federskiva som vi har gjort här. och Så och det, så att det, det, det är roligt, men man känner igen gammalt. Och så minns jag ju barnens medelåd. Och farbror Sven, Sven Gärling, hade dels läst upp brev från barn som låg på sjukhus och, och, och så Och sen andra halvan av, av programmet så, så fick de spela dragspel och piano och, och sjunga och sånt Och det, det var roligt verkligen. Och, och så. Barnens brevlåda hette det. Sen håller på, nästan en enda sen de började 1925 och år fram. Det är bra många år, jag kommer inte ihåg år det slutade det här, men men jag kommer ihåg det så väl faktiskt, det var många unga ledare och lyssnade på det här i allting, Men passa på, på nu var ringa in, för nu är det snart bara nio minuter kvar. Och så, annars får vi spela en skiva till innan här och så. Eller en låt till här. Ja, det kommer tydligen ingenting. Passa på nu och ring med samma då innan jag låten. Ja, jag startade. Det händer tydligen ingenting. Ovanligt lite lyssnare idag antagligen som kan ringa in. Man ska ringa på vanlig telefon och inte mobiltelefon för då kan det uppstå problem för systemet här i för telefonväxter Tänk det här för vanliga telefoner. Det fanns ju bara sådana när radion började också. Och så. Ja, jag startade låt, en kort paus. Det tar lite tid. Man ska... komma fram till en viss låt på cd flicka jag har skrivit till min vän Jag fick svar den nittonde i denna månad Jag har prydit hennes kammare Med blommor och med grönt Och på väggen hänger tavlorna så skönt Jag har seglat och berest så många länder på vår jord Mången flicka har jag närmare beskådat slut och fick jag ensam gå ombord. Man får ångra många gärning som blev jord. Men den flickan som är trogen den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med väder. När man tager fram porträttet man i kiste lärkan har, ja då känner man att ingen är så rart. Å det lockar, å det viskar, å det huggar, å det drar när man ser på bilden av sin svenska flicka. Den som ständigt är på land och hushålls sin älskling vara kan, vet jag hur det känns om bod för en sjöman. Örna in i våta kläder I en sur och ljusel skans Och så ut igen Och all till Veles När orkanens alla jävlar På Atlanten går till dans Och för skallen Sjöman var till hand Men från Baltimore till Inga Gick vår resa som en vals Jag får hoppas att min flicka i trogen Och angor det rejäl ren mans koda för på skäl och en sjöman kan bli lurad på sin lön. I min stuga ute i Boruslenga väntar på min vän. Jag har lovat henne giftermål och trohet. Jag har prydit hennes kammare med blommor och med grönt Och på väggen hänger tavlorna så skönt Jag har prydit hennes kammare med blommor och med grönt Och på väggen hänger tavlorna så skönt On va as un choutier entre ta Det här också, som även de borde föras på seddel eh, eller någonting sånt men det är det tar tid att göra det och och stiftnas liksväldigt så 78 var eh, som håller inte många så, äh, spelningar eh, utan att slitas ner tvär <här> det, det beror ju på att 7000 skivor eller materialet är, och när någon som ringer En signal till, tack. Hallå? Ja, hejsan. Det var Kenta där. Ja. Jag kom precis innanför dörren nu. nu har jag varit på spelmanstämma i Nibletorp i Ösmo. Ja. Man blir så förbannad. Precis, det var sol ända tills man kom dit. Ja, så, Och så, börjar det... så började det droppa de första när man... satte sig på bänkarna och de spelade jättebra. Ja, jag och hoppas har det, det, det. Först har det regnat, de har varit inne i stugorna visserligen. Ja, jag men, hoppas det inte regnar bort. Men nu när jag kommer hem, då slutar regnhelvetet, det är typiskt. Ja, Ja, just nu duggregnar lite, men jag ser inte så mycket alls som för en timme sedan. Ja, det var så jag fint där det jag... på Nibletorp i Ösmo. Det är väldigt vackert och ligger alldeles vid vägen, stora... Nynäsvägen alltså, ja. men ändå det är oerhört med grönt och fint och det, det är så fint. Men så ska det naturligtvis det där förbaskade regnet. Men det var en, det var mycket gotlänningar där som spelar. Och spelar spelade så jädra bra alltså. Det var sur, det var bland det bästa jag hört någon gång alltså. Ja, det var ja, en musikammatör, eller var proportionellt. Eh, men jag menar att det var, det, som det ofta är på de här spelmatshämmarna, det finns så mycket duktiga musiker. Inte, för jag frågade om de hade gett de någon CD, Men tyvärr hade de inte gjort det men de var, om man ja, de Det här, kostar ju sätt. pengar Om de anlitar ett bolag Nej men idag Så går det inte att sälja några cd-skivor ändå Men jag säger, här lanserar man hela tiden De här jävla skivbolagen Får P4 Och lanserar sina jävla popskivor Oavbrutet Men alla de här duktiga musikanterna Som finns runt om i hela Sverige De får aldrig någon möjlighet att höras För vanligt folk Nej, det beroende på att det kostar pengar att pressa cd-skiv. Nej, det har inte. Det ja, men inte har de möjligheter att få det för rimligt kostnad då? Ja, men det är hur billigt som helst att pressa cd Men det finns ingen anledning att köpa sånt idag när man kan ladda ner allting. Men grejen är att folk får ju aldrig höra det. Då den, och i synnerheten vi ser en äldre befolkning. De får jag aldrig lyssna på det jävla Sveriges pissradio. Som bara spelar. Och de privata kommersiella kanalerna. Ja, nu, nu är det bara ett par minuter kvar här innan Gunnar kommer in. Äh, att du tar in tidigare. Ja, men jag har ju varit ute på en spelman. Ja, du var då. inte hemma och hörde i början och jag lyssnar på min iPhone. Ja, men och det bara. gick väl inte riktigt bra. Det går alldeles utmärkt att man på iPhone. Den kan du ly. Jag brukar... Jag lyssnar på hela världen genom denna Iphone. Jag lyssnar på nätet alltså. Ja, det måste du ju ha. Det kommer ju inte ut på kortfog. Nej, nej men sånt är ju... Nu lyssnar vi alla på, på, på webbradion, va? Så ja, fastän är... alla... Jag gör det inte, för att jag tycker djurkvaliteten är för dålig. Nej, men det är ju perfekt. På, det, blir, det är ju det som är det fina med webben. Med webben att det, det blir inga störningar eller någonting. Utan det nej, det, perfekt... det blir inte på mina fina kortfogsrejer heller. Ja, ja, det det med, väldigt, men du kan äh, ju inte så höras längre ut än vad sändan räcker. Det är ju det som är problemet. Nej, men ju bättre mottagare man har ju svagare och sändare längre bort. Nu bara en minut kvar. Då. Alltså kulturföring ja, i hela hornet så är det vaknat. Ja, jag här. hoppas att, att Gunnar, att det är någon annan som ringer in inte bara jag. För man kan ju ringa inte till 022516143, är det inte det? Ja, nu måste jag bryta. Hej, hej. Ja, hej. Om du ska kunna komma in efter det här via internet. Så, så att vi får säga så för idag. Jag ska säga tack för idag. Och på återhörande kanske nästa lördag då. Och så. så för att fortsätta då. Jag ringer in för lite vännersor och pratar om radio. Jag skulle vilja veta om det någon som hade vetat att det blir en radio. Nu, ja, nu blir det övergång. Alltså om sekunder bara. Hej så länge! Kärleken vet jag om man är höst, släpp bara glädjen in min vän, sommar och sol här 18 3 och 40 18 3 och 50 Hjärtigt uh, välkomna här till Stockholms Närradio på 88 MHz det är kulturförändringen Järnordnet med Järnordnet Sverige och namn heter Kent Gunnar Andersson som är ansvarig utgivare och och det sker vid FTP-filöverföring Vi satt i varje lördag 17-18-30 på Stockholms Närradio, 1 juli jag 25 år och man kan lyssna på narradio.se men jag producera Sär dagar och det här var lördag. Ni kan skriva till oss på källar box 42 021. Alltså box 42 021 126 12 i Stockholm. Gäller box 42 021 126 12 i Stockholm. Sök oss på nartson.se svegel.tk gunna ett TK. Nätradio dygnet runt. 7-28 kvm per sekund. Mycket bra kvalitet. Sju dagar i veckan. 24 timmar per dygn. Och med reservation för tekniska drivsnörningar. Netradion. TK. Mågon till fredag så kan man ringa flänsk på denna klockan 18-20. Vill man medverka då i radioprogrammen och prata så ska man ringa på 0225 60 143. 0, 2, 2, 60, 143. Vi tackar Hasse också. Hasse som gamla inspelningar här. är 30 år. Det är en 30 år gamla nära Och Rolf Pettersson är ungefär 80 år idag. skulle jag tippa. Plus är E 3, 4, 2, 5, 2. Slippa. Plusgivornummet är 6, 3, 4, 2, 5, 2, 3. Gås. I'm <laughs> you Ready? Varför inte inser nu? Det är kört för dig, ditt jävla gehud. Ta ditt jävla pick och pack och flytta till skogs till någon gammal barack. Reinfeld, Reinfeld, du är sjuk. Du sitter väl hemma och råkar. Testa mikrofon här, testa mikrofon. Vi testar mikrofon, 18 och 14. Vi testar mikrofon, E2, E2, E2. Kan ni, alltså, ja, ni kan alltså ringa på. Vi kan alltså ringa här på tele, telefonnummer. Ni kan alltså ringa här eh, 0225 60 143 02 560 43. Vi kör bara till klockan 18.30 vi har bara 15 minuter på oss. Och det verkar funka bättre än när vi körde första gången den 18 Då var det lite tekniska problem. Det funkar bättre nu. Vi kan alltså ringa på 02 25 60 143. 02 25 60 143. och ni vill vi komma ut i ställning. Vi kör till klockan 18.30. Och det funkar bättre nu än vi gjorde det den 18 Då var det mycket tekniska strul och det funkar bättre nu. Vi väntar på samtal här på 02 25. Det är sen är det bara fram till klockan 18.30. Det funkar bättre än den 18, då var det mycket textiskt strun. Om, om det kommer samtal så går de före här. Ring nu, vi kör till 18.30. for fun. som jag sa så fungerar det mycket bättre nu tekniskt här än vi gjorde den artonde då var det en hel del tekniskt strul så att eh, vi kör till klockan 18.30 och vill ni komma ut i sändning så ska ni ganska snabbt nu ringa 02 25 60 143, vi är ute i direkt sändning på Stockholms närradio 88 mHz och det här är så live stream över internet via Shoutcoast Server i USA 0225 Vi kör till klockan 18.30 uh, Vi fick ett samtal här Hallå, ja, hallå Ja, hej Ja, det var ju kränt. Jag skulle vara det. Var det Eddie Medusa som spelade första låten? Ja, han kallar sig för Eddie Nilsson, men det måste vara Eddie Medusa som häcklade vår statsminister ganska brutalt. Där. Men det får man ju göra i Sverige. I andra länder så kan man bli eh, avrättad för att man smedar makten, eller hur? Ja, jag menar det. Det där var väl ganska smedande, måste jag säga. Det var väl... Men måste, han har ju varit död nu i flera år nej, så det där måste det ha gjort nej, 2006, 2007 eller 2008 kanske på, på sin höjd va? Jag kan säga så här, så här till dig att uh, nu fungerar det, det fungerar bättre rent tekniskt här det fungerar bättre rent tekniskt här ja, ja det men jag tänkte att Edi Medusa han, han, hur länge han han varit död då? Han har ju varit död i flera år ja, Jag ska dra ner lite grann vi har hört att uh, på vänster öra så hör jag 88 och det blir alldeles för högt när vi pratar här Jaha Du hör mig? Ja, jag hör. Tydes... jag pratar bara, jag vill lyssna inte för att det blir fördröjning va så att jag pratar ju bara i och hör det genom telefonen va? Nu talar jag genom telefonens mikrofon. Ja, och jag med. Inte genom en speciell mikrofon i, i studion utan nu talar jag via mikrofonen i telefonen. Och förra gången, den 18e vet du, då var det mycket tekniskt strul när vi hade programmet där. Det var första gången, men nu fungerar det bättre. Det här att det kom tillbaka, du sa flera gånger att det kom tillbaka hela tiden, det jag sa. Ja. Men det gör jag inte nu. Ja men hör du, när jag pratar med dig nu, pratar du med mig i telefon eller pratar du med mig genom... Uh... Genom högtalan Jag talade med dig genom telefonen Och eh, jag använde alltså telefonens mikrofon Inte en speciell mikrofon Som en vanlig radiomikrofon Och det kommer alltså inte tillbaka Den 18 höll det på då strula Och det kom tillbaka det jag sa hela tiden Ja, Nej, det var ju bra Nej, jag skulle bara hålla det att Det måste vara 3D med som en Eddie Nilsson Men du vet inte det Hittar du något mer av såna här roliga inspelningar eller satiriska låtar så kan du spela sånt. Det är lite för högt när vi pratar här, så att jag, dra, jag måste dra ner lite regler. Och det är svårt det här. Jag är ingen, ingen ljudtekniker. Det finns en speciell utbildning på att det ljudtekniker och det är ganska omfattande. Larsen Lundeberg till exempel, han är utbildad som ljudtekniker och han har jobbat på Radio, Radio Stockholm och så vidare. Ja. Men här är man bara som vanlig amatör. Ja. Men det här det här återkopplingen som höll på den 18 när när när jag sa någonting så kom det tillbaka hela tiden. Ja visst, ja, men det är bra, men jo. jag tänkte nu du kan väl hitta några såna roliga låtar. Ja det finns mycket, jag kan säga så här På en dator ligger det 197 000 digitala ljudfiler Alltså nästan 200 000 Och på en annan dator ligger det 147 000 digitala ljudfiler Hur mycket blir det tillsammans? 197 000 plus 147 000 Så har jag två datorer till med 100 000-tals med ljudfiler Jo ja, men <laughs> ja. om, du, om du hittar några här roliga låtar Det är bara musik Men alltså just den här som du sa gjorde nu med lite satir och sånt Om du kan leta efter någonting sånt, för det vore ju kul om du kunde spela upp lite mer av sånt där. Vi har ju sketcher också, så här klassiska, vet du, med Rolf, Be Rolf Bengtsson. Han dog ju rätt, vad dog han utav egentligen, vet du, han dog på 70-talet redan, va? Ja, alkoholism, övervikt, missbruk. Ja, han försvann, vet du, han gjorde det. Ja. Ja. Nej, men jag tänkte just en liten lite, lite här sak som man inte hör så, för det vore ju kul om du, om du kunde hitta något sånt där. Jag kanske ska prata längre från telefonen, hör jag. Det blir lite överstyrt... Eh. Ja det är möjligt. Nej, men om säkert. Det är roligt om du spelar något sånt. Det, det, det, ja, hoppas någon annan ringer också. 0225 Det, 02. ja. det är ja. Hej. En bra national har sjätte nu. Ja, ja hej. Du måste skjuta upp uh, mikrofonen där och prata in. Nu kommer i alla fall ett samtal här då på. Uh, vi hade ett samtal här på. Uh, Kanske se var är någonstans. Uh, jo där är mikrofonen. Det är lite för högt blev det här, lite överstyrt och sånt. Det är svårt då att... faktiskt. Det får inte vara för svaga signaler heller när det ska gå ut via datorn här via internet. Då måste man ha ganska starka signaler för att det ska ta. Men det är lite för högt. Men den här återkopplingen så var den artonde. När jag inte kommit tillbaka hela tiden, den har ju försvunnit då. Det tog inte vi hinner svärs mycket. Vi ska ta en häftig med Mörbeligan här som heter Östermalm och den kommer här. Jag ska koppla bort också.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 En del tekniskt strul har det ju varit idag också beroende på att man ställer reglerna för högt här och telefon och mikrofonen går in på samma line in här så det blir lite brusigt från telefonlinjens förstärkning där och en del det blir lite överstyrt här också och sen när jag pratar telefon så kan man hålla lite, lite längre från men det här med att det upprepas, det upprepas vad jag säger den 18 :e körde vi live, då upprepades det hela tiden vad jag sa Tittåt ett, men det försvann i alla fall Så det gäller att ställa in reglerna här Så att det inte blir överstyrt här Och vi går ut i sändning här nu klockan 18.30 Ansvarig utgivare har varit Kenneth Gunnar Andersson Och det var Jallerhornet som sände Vi hörs varje lördag klockan 17.00 Besök oss på Gunnar1.tk Och Netradion.tk